Nashukuru uh, sana sana ndugu ntili kwa kuwa hapa katika Washington tunakupata kwa njia iliyo sawa. Na wakati huu pia ninachukua fursa hii tena kuwakaribisha wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kutegemea wiki hii ama jioni mchana wa leo. Kwa masaa yote ile kwako ambaye uko katika masaa hayo tunakukaribisha tena. Na ningependa pia tukaribishe Mungu kama ilivyo kawaida ya kwamba unapoangalia jinsi neno linavyosimama na linavyoendelea ya kwamba tunaomba mwenye neno aendelee kuwa pamoja nasi na tusimamishe kama vile neno linavyosimama. Kwa hivyo kwa njia ya unyenyekevu popote pale unapoendelea kunitegea wakati kama huu kutoka hapa Washington na kukaribisha ili tuweze kumwomba Mungu awe pamoja nasi katika makala haya maalumu ya neno litasimama tuombe Baba katika jina la Yesu tumekuja mbele zako sisi tukiwa tumenyenyekea sana baba Tukikusu judu na budu maana wewe ndiye Mungu uliyeumba mbingu, nchi, bahari na chemichemi chemi za maji Tunakushukuru kwa ajili ya kutupatia mwanao Yesu Kristo aweze kuwa fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Tunashukuru kwa ajili ya msaada wa Roho Mtakatifu, mwalimu mkuu, kiongozi ya mina Na tunakushukuru kwa ajili ya kumruhusu aendelee kutafsiri maombi yetu mbele za kiti cha enzi ili kila wakati tunapoleta ndua zetu ziweze kupata kibali mbele zako. Tunakushukuru kwa ahadi zako nyingi zilizyo ndani ya maandiko. Na ahadi hizi hakuna hata mmoja ambaye Haitatimika. Ukiendelea kuegemea katika neno na jinsi linavyo ahada ahadi nyingi, nasi ahadi hizi zitakuwa zetu, ni kwamba tutasimama hata mpaka mwisho wa dahali. Tunaomba kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Krobo Radio, tukiendelea kuiweka wakfu mkononi mwako ili uendelee kuiendeleza na kuweza kuifanikisha katika hali na katika mali na iweze kupata nafasi ya kuieneza neno lako kote kote katika ulimwengu huu baba wa vinguini tunaomba kwa ajili ya wote wanaohusika katika program zote za grobo ye, za abaguzi grobo endelea kuwafanikisha kila mmoja na kuwatumia kadri utakavyoona inafaa mimi nami ninaomba uweze kunitumia asubuhi hii ya leo ikiwa ni jioni kwa wasikilizaji wetu ama mchana popote pale wanapoendelea kutegea unaponibariki na kunitumia kama chombo na uweze kuwapatia usikizaji mwema tunapoanza hadi tamasha kuwa pamoja nasi na tunaomba kupitia kwa jina lake Yesu Bwana na Mkombozi wa maisha yetu amina asanteni sana wasikilizaji wetu na Ninawakaribisha tena ili tuweze kuendelea kuangalia jinsi mambo yanavyokuwa na ikiwa ni mfano mzuri wa jinsi Mungu alivyo na mipango mahususi ya kutukomboa na kutuhamisha kutoka dunia hii utupeleka katika bingu mahali alipoenda kuandaa. Tuliona siku ya jana ya kwamba Mungu aliendelea kudhihirisha nguvu zake kwa wana wa Misri ni ya kwamba yeye ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine na akaonyesha kwamba wana wa Israeli kabisa wako tofauti amewatofautisha na wana wa Misri na kwa sababu ya kichwa kigumu na moyo mgumu wa Farao basi Mungu akaendelea kuleta mapigo pigo juu ya pigo lingine. Na ndipo basi tukaona ya kwamba mapigo haya yanaendelea kuadia na kuangukia wana wa, wa Misri. Na sasa pigo lile tuliloa tunaangalia jana ni ya kwamba alielezewa usiposikia na kuweza kuwacha wana wa wana wa Israeli kuondoka ya ni kwamba nitalete nzige katika nchi hii ya Misri ikikumbukwa ya kwamba pigo lilokuwa limetangulia lilikuwa ni pigo la mvua ya mawe ambaye ilivunja vunja kila kitu na chakula pamoja na kuangamiza wanyama na akaelezewa ya kwamba sasa ile ni pigo la nzige zitakao kuja ambaye hazijawahi kuonekana tangu kwako kwa wanadamu na hazitaonekana tena katika vizazi hiyo Unapoangalia kitabu cha kutoka eh, neno tatu kutoka kumi aya ya tatu dipo wakaingia kwa farao akamwambia ukiendelea kuwa na kichwa kigumu na kukataa kuwapatia watu wangu ruhusa ni kwamba tutaleta eh, zige wengi sana na watafunika uso wa nchi na hakuna mtu atakayeweza kuona hiyo nchi bali wataangamiza kila kitu kiliosalia kutoka kwa ile mvua na ndipo itaweza kuangukia kila mahali katika nchi ya Misri na tukaendelea kuona ya kwamba hawa wa, wa, wa hawa mashauri washauri wa, wa mfalme waliweza kuona jinsi walivyopoteza ngombe zao na mbuzi zao na mifugo yao na sasa wakao wanashangaa, sasa pigo lingine ambalo linakuja ni mbaya zaidi ndipo basi wakaanza kuuliza mfalme huyu atakuwa kikwazo kwetu mpaka lini kwa ya kwamba ameharibu nchi yetu kabisa mwatie ili aweze kwenda kuabudu Mungu wao huyo na ndipo basi mfalme akaita wana hawa ndugu wawili na ndipo akawaambia basi muende lakini wakaulizwa ni akina nani wanaenda na ndipo Musa akasema sisi tunaenda na, wa, na watoto wetu na wake zetu na waume zetu na mifugo yetu na ndipo basi Palmeth akakasirika sana akasema kwamba nyinyi muende nyinyi wanaume lakini watoto na wake basi watabaki lakini Musa akaelezea hakuna kitu ambacho kinaachwa. Dipo basi yeye akajifanya kana kwamba anataka kuhurumia watoto lakini ukikumbuka ya kwamba alikuwa nawaangamiza kwa kazi nzito sana na kazi ambaye zilikuwa asina kifani. Sasa anajionyesha kana kwamba anawahurumia huku wakisema watoto wabaki wazee waende na ilikuwa ni Shuarite anataka ya kwamba hawa akina mama na watoto wakibaki wazee ni lazima wangeweza kurudi na ndipo basi aka, a, a, a, a, alipo endelea kufanya kichwa ngumu ndipo basi tunaona kwamba Musa akanyosha fimbo yake na akal, Mungu akaleta nzige kutoka mashariki na upepo ule wa mashariki na zikaweza kuanguka katika mipaka yote ya wana wa Misri na zikaweza kufunika uso wa nchi na wakaweza kuangamiza kila kitu kilichokuwa kimesalia na hakujawahi kuwako na nzige wengine wa namna hiyo na ndipo basi tunaona ya kwamba walifunika uso wa nchi hata nchi haikuonekana kulingana na vile Musa alivyo kuwa amesema hapo mwanzo na ndipo basi farao akaitana tena akiambia Musa na haroni Njoni muweze kuniombea mimi nimemkosea Mungu na nimewakosea Niombeeni ili eh, kifo hiki kiweze kuniondokea Anasema asamehewe lakini hatubughaili basi anaendelea kuwa na kichwa ngumu Na ndipo basi naona ya kwamba Mungu akaendelea kudhihirisha nguvu na uwezo wake na anaonyesha yeye ndiye anatawala maumbile yeye ana uwezo wa kuamuru kila kitu kiweze kufanya kadri anavyotaka kifanye na ndipo basi farao akaogopa sana na ndipo basi akaweza U uliza ku akaweza kuita Musa Dharoni akawambia sasa waende wote na watoto wao lakini wabaki wawachane na mifugo lakini Musa kama ilivyokuwa kawaida yake akamwambia tunaenda uh, sisi na watoto wetu na mifugo yetu maana huko tuendapo watujui hatujui ni kitutakao mtolea Mungu kwa hivyo tunaenda sote ndipo mfalme akagavika akaplika akamwambia basi uweze kuondoka mbele zangu za na usione uso wangu tena na siku ile utakaona uso wangu hakika utakufa na ndipo basi katika nchi ile tunaona ya kwamba baadaye aliweza kuondoa nzige na baadaye ule mfalme akaendelea kuwa na kichwa kigumu na mwishowe akaleta giza nene na giza ile ikawa siku tatu mfurudisho basi wote wakawa sasa wameruhusiwa kwenda lakini mifugo waweze kubaki lakini uh, Musa akasema haiwezekani na ndipo basi kwa sababu Musa alikuwa ameheshimiwa sana huyu mfalme hangeweza kumfanya lolote lakini hata hivyo alimwambia usirudi katika uso wangu maana siku ile utarudi, utarudi hakika utakufa na ndipo leo tunataka tuondele tuone Musa baada ya kuhakikisha mfalme ya kwamba vile umesema sitarudi mbele ya uso wako na ndipo tuweze kuona je mambo iliendelee katika mpango wa Mungu wa kuwakoa hawa wana wa Israeli Tunaangalia leo tukielekeza kuona jinsi mipangilio ya kuhama itakavyokuwa ikiendelea. Tunaona ya kwamba Mungu alipomuita Musa kutoka kule jangwani na akamotuma katika nchi ya Misri, kuna Mungu alipokuwa amemuagiza Musa aka likua amemuelezea aeleze mfalme ya kwamba eh e, ya kwamba alikuwa ameelezewa ya kwamba atiwana aki, wa kingumu ni ya kwamba kutakuja mapigo yanao endelea sasa na akaambiwa amuelezee vizuri sana fe, farao ya kwamba watoto wa, wana waisraeli ni mzaliwa wangu wa kwanza na hivyo uachilie mzaliwa wangu wa kwanza na ukikataa kuachilia mzaliwa wangu wa kwanza mwanangu wa kwanza mzaliwa ni ya kwamba mimi nami nikiwa Yehova Mungu nitaweza kuangamiza mzaliwa wako wa kwanza mujibu wa kitabu cha kutoka 4 haya ni 20 na 23 neno linasema ya kwamba Muambie Farao hivi ya kwamba Bwana anasema hivi Israeli mwana wangu mzaliwa wangu wa kwanza na u, na ni uwache mruhusa mwana wangu aende akanitumikia nawe ukakataa kumpatia ruhusa mimi nami nitaku, nitaua mwanao mzaliwa wako wa kwanza I ijako kuwa walidhanuliwa na kutumish na kutumishi na, na kuendelea kutumika kama wa, kama kama kama uh, watumwa katika nchi hii ya Misri Mungu alikuwa amewaweka wakfu wana wa Israeli kuwa ndio watakaoshikiria shikilia sheria zake na maagizo yake katika ulimwengu huu ili dunia yote iweze kumfahamu Mungu kupitia kwa hawa wana wa Israeli lakini kwa sababu ya kutojua wana wa Misri walikuwa wamechukua kana kwamba sasa hawa waliumbwa kusudi waweze kuwatumikia kama watumwa lakini Mungu kwao alikuwa amewaheshimu na kuwaweka wakfu kwa ajili ya kuwa ya kuwa wa mawakili watakao mwakiliza Mungu hapa duniani. Na ndipo Mungu anasema kama vile mzaliwa wa kwanza anavyoheshimiwa katika mboma zote na katika eh, na katika kabila zote, hivyo ndivyo naye Mungu alivyo kuwa ameheshimu wana wa Israeli kupika, eh, kutokana na kabila zote za ulimwengu alikuwa amewachagua kuwa taifa lake wazaliwa wake wa kwanza. Na ndipo Musa aka a, a, a, a ijapo kuwa alikuwa ameonywa ya kwamba asiweze kusimama mbele ya mfalme tena basi Mungu akamwambia utaenda na umwambie ya kwamba mimi nikiwa Yehova kuna pigo moja nitakao mpiga na pigo hili hilo litakaloweza kumfanya yeye aweze kuachiria wana wangu waweze kuondoka kwenda kunitumikia. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka moja, aya ya 4 mpaka aya ya nane. wana akaambia Musa nenda umwambie Farao ya kwamba usiku wa manane siku hii ya leo ndita na nipite kati kati ya, ya ya misri na wazaliwa wa kwanza wa, wa nchi hii ya katika kati ya ya misri watakufa kutoka mzaliwa wa kwanza wa mi, wa mfalme mpaka mfalme wa kijakazi aliyokuwa nyuma ya kisagio huko na mnyama mzaliwa wa kwanza wa mnyama pia kila nafsi ya kwamba ataweza kuangamizwa na kutakuwa kilio sana kikubwa katika nchi yote ya Misri ambaye mfano wake haujawahi kuonekana wala hakutakuwa kwa mfano wake tena hapo baadaye na wana wa Israeli hakuna hata umbu atakaoweza kupoteza ulimi maana hakuna pigo pigo hili halitadhuru mnyama wala mwanadamu katika eh, wana wa Israeli na ndipo hawa watumishi wako Musa akamwambia wataniseremukia na wataweza kuniambia nitoke na watu wangu wanaonifuata na baadaye mimi nitatoka hipo basi mfalme akaenda Musa hata kama alikuwa ameagizwa asione uso wa mfalme tena akaingia na habari hii na Naakamwelezea ya kwamba ni lazima Mungu apitie katika siku hii ya leo siku wa manane katika nchi hii yote ya, ya Misri na ataangamiza mzaliwa wa kwanza wa mnyama wa mtumwa wa mjaka wa Adam mpaka wa, mm, mzaliwa wa kwanza wa Farao lakini kabla ya ya kabla ya pigo hili kuanguka Musa alikuwa ameelezea wana wa Israeli jinsi watakavyoweza kuwa na vile watakavyoweza kutenda kulingana na maagizo yake Mwenyezi Mungu ili waweze kujikinga na pigo hili ambalo litatokea. Na ndipo wakaambiwa ya kwamba wataweza kuchukua mwana kondoo, aidha wa mbuzi au makondoo mume wa mwaka mmoja tena aweze kuwa mehifadhiwa mpaka siku hii na siku hii ndio atakao chinjwa sasa na akawaambia kwamba sasa huyu mbuzi ama ama ama mwana kondoo kutoka kitabu cha kutoka mbili ukitaka kuangalia mambo hayo ukisoma aya ya kwanza mpaka ya kwanza mpaka ya 11 neno linasema ya kwamba mwezi huu utakuwa ni mwanzo mua, wa mwaka kwenu mwezi huu wa kukombolewa na itakuwa ndio mwezi wenyu wa kwanza wana wa Israeli wakaambiwa na akaambiwa elezea wana wa Misri siku ile ya kwanza ya siku ya kumi ya mwezi huu waweze kuchukua mwana kondoo wa hesabu za nyumba yao ndipo waweze u, u, na kama mtu, watu nyumba moja haiwezi kumaliza mwana kondoo moja wanajiunganisha wakiwa ni nyumba mbili ndipo yeye na jirani yake wanajiunganisha na tena wakule huyo mwana kondoo mmoja kadri ya ulaji ya hesabu ya unyumba zao kadri ya ulaji wao na ndipo basi Wataweza kufanya hesabu kwa huyo mwana kondoo ambaye hana ila na ataweza kuchukuliwa kutoka kondoo ama mbuzi na atawekwa mpaka siku ya kumi na kusanyiko lote la wana wa Israeli walistahili sasa kuweza kuchukua na kumchinja yule mwana kondoo wachukue damu yake waweze kupaka katika mimo ya milango na katika kizingiti cha juu wapake damu hiyo na ndipo wakule nyama za yule mwana kondoo mamwana mwana mbuzi ambaye watakuwa wamemchim, wamemchoma na moto hawatampika kwa maji bali watamchoma kwa moto na watavunja vunja, vunja mafupa ya yule mwana kondoo na tena wajitenge na mikate iliyowek iliyo tiwa chachu na ndipo wakaambiwa akaambiwa msikule akiwa mbichi wala msimchamushe kwa maji bali aweze kuchomwa na moto hata nyama zake za ndani na ndipo basi wakule na wamalize na wasisalie chochote hata na asubuhi na kile kitakao salia mpaka asubuhi kiweze kuchomwa kwa moto na mwakati ule mtakapokuwa mkikula mwana kondo huyu ni ya kwamba utakuwa mmefunga viuno vyenyu na tena mtakuwa umevaa viatu vyenyu miguuni na fimbo yenyu itakuwa katika miguu yenyu na tena bali na kuwa na fimbo ni ya kwamba mtakula huyu mwana kondo kwa haraka ana nipasaka wa Bwana. Basi ndipo akawaambiwa, wakati usiku huu huu Yakobo Bwana atapita katikati ya wana wa wa, wa Misri na ataangamiza um, wote waliozaliwa kwanza. Hii jambo Bwana jambo unapo liangalia halikuwa eh, rahisi vile labda tunavyo li, tunavyolifikiria. Imagine kwenyu wewe ndiyo mzaliwa wa kwanza. Na wewe una mtoto wako ambaye umezaa wa kwanza, naye ana mtoto wake amezaa wa kwanza, na kuna ngombe inazaa ya kwanza. Buzi, kila mnyama uko, ndani ya voma yako, unaamini unaona ni vivo vya, vya vitu ngapi ambazo zinapatikana kwa nyumba moja? Ni kwamba wewe kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza kwa mama yako unakufa. Mtoto wako mzaliwa uliyomzaa wa kwanza anakufa. Akiwa na mtoto wake aliozaa anakufa wa kwanza. Akiwa na huyo ana wa kwanza anakufa. Kondo, paka, kila nyama ambaye ni mzaliwa wa kwanza wote wanakufa. Ilikuwa ni hali ambaye haingeweza kueleweka. Ilikuwa ni hali ambaye ilileta kilio kikubwa katika nchi ya Misri na kwa sababu Bwana katika kitabu cha Amosi saba Anasema hakika Bwana Mungu hata ruhusu lolote litokee duniani bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii. Hivyo nabii Musa akaenda na akasimama mbele za parao na akamwambia hivi ndivyo itakavyokuwa. Rehema na neema za Mungu zinaambatana na maonyo yake anaoaonya ya wanadamu. Lakini wanadamu wanaposikia maonyo ya Mungu, Mungu anagaili kutenda kile aliyokusudia kutenda. Ukiangalia katika nchi ya Nineve, waliweza kupetiwa ujumbe na nabii, kwamba zimesalia siku 44 na, na, na, na, na Nineve itaangamizwa. Mfalme wa Nineve alipopata habari hiyo, wote waliweza kujifunza Kujinyenyekeza mbele za Mungu wakavaa magunia na wakajipaka machi bajipu wakaanza kumulilia Mungu na kwa sababu ya kunyenyekea na kuwapokea rehema na neema za Mungu Mungu akaweza kuwarehemu wale watu na mifugo yao nataka ijulikane kwako hata wao walifunga na wakafanya wanyama wafunge kwa hivyo wape walikuwa wanakaanja wakimlilia Mungu Ngombe zikawa haziwezi kupewa chakula, Sinalia tu momo kila kila mnyama analia tu ni maombi yao ikasikika. Hivi naye mfalme huyu kama angenyenyekea naone maonyo ya Mungu na aweze kunyenyekea mbele za Mungu, Misri aige hivi. Lakini shetani naye alikuwa kazini. Nipo basi Mungu akasema nitapita. Angalia hapa ameambiwa lile litakalotokea tokea na kumekuja mapigo mengine zaidi ya tisa na leo hii likiwa ni pigo la mwisho hata hawezi kunyenyekea mbele za Mungu naone ya kwamba hii maneno ikija itaweza kutuangamiza hawezi kunyenyekea mwanadamu anapopagawa na pepo mbaya pepo mbaya ambaye ni shetani muongo mwongo na movu anaendelea kunyeta mbele za Mungu huku akijua ya kwamba hata kama ananyeta mwisho wake unawadia alafu ndivyo basi mfalme akiwa anatumiwa na uu, na huyo wadui wa Mungu akaukosa na akaona si kitu hata anapoambiwa jinsi mambo yatakavyokuwa na kinapoelezewa mzaliwa wake wa kwanza atakufa anangojea mpaka aone Ndipo basi wana waIsraeli wakapaka katika mimo na katika vijingizi vya nyumba zao damu ya yule mwana Na ndipo Mambo wakaambiwa ya kwamba ishara hii hiyo itakao ya kwamba mlitii Mungu. Ningependa wasikilizaji wangu msikie hapa kidogo. Katika haya kumi na tatu kitabu hicho cha kutoka kumi mbili Mungu anasema ya kwamba hiyo ishara hiyo damu itakuwa ni ishara ni ishara kwenyu katika zile nyumba ambazo mko na nitakapoona hiyo damu ninataka niwaambie ya kwamba nitaruka na nitapita nyumba zenyu je ni kusema ya kwamba Mungu Hangeweza kufahamu wana wa Israeli mahali wako ukiangalia katika mapigo yaliyopita hakuna mahali ambaye Mungu alisema mimi nataka iweko ishara hili nijue wewe ni Mwisraeli ama wewe ni Mumisri mapigo yalikuwa yanakuja lakini haikuwa inawaguza lakini hapa anasema mchinjeni mwana kondoo na mkaweke na mkapake damu katika vijingiti na katika mimo ya milango ili mimi ninapokuja usiku niweze kuangalia na kuona damu hiyo itakuwa ni ishara kwangu ya kwamba mmo ndani pale wapendwa hili ni jambo ambalo ukimakinika kuangalia neno la Mungu litakusaidia kukua katika hali ya kiroho na kujua ni nini Mungu anapohitaji kwako Mungu anahitaji utiiw hii haikuwa ndiye iweze ndiyo ishi ndiyo kitu kitakao ya kwamba hapa ndipo waisraeli wako la ilikuwa ni maagizo alioagiza ili aone hawa watu manake hata kusudi ya mapigo haya yote anataka kudhihirishia hawa wana waisraeli ya kwamba yeye ndiye Mungu na hakuna mwingine kama yeye na ndipo sasa na Ishara naotaka kwenyu ni ya kwamba mchinye mwana kondoo na mweke damu katika mimo ya milango na katika minjikiiti na ndipo ninapokuja niweze kuona ishara hiyo anataka kuona uaminifu imani ambayo wanakuwa nayo ya kwamba neno la Mungu linasimama ndipo wale wote walio neno hilo Biblia inasema waliweza kupaka damu na ndipo wakaambiwa hata juu ya ya, ya kuopolewa huku na vile Mungu atakavyoangamiza nyumba za wana wa Misri na kuweza kuokoa wana wa Israeli itakuwa pia ni ishara na itakuwa ikikumbukwa katika vizazi biao vyote ili waweze kuendelea kuonyesha hata watoto na vizazi kutoka kizazi vile Mungu alivyoweza kuangamiza uzaliwa wa kwanza wa wana wa Misri na akaweza kuokoa nyumba za, ki... za za wa Israeli na ndipo akaambia mtatunza hii siku na mtaendelea kuweka siku kuu hii iwe sikukuu ili iweze kudhihirishia izazi mpaka kizazi ya kwamba Mungu alipita nyumba zenyu alipokuwa anaangamiza nyumba za waMisri Unapoangalia kutoka haya kutoka 12 kuanza aya 14 mpaka na nane inasema ya kwamba na siku hii itakuwa ndiyo ukumbusho mutakao ifanya kuwa siku kuu na siku hii itakuwa ikifanywa kizazi hata kizazi na itakuwa ni amri ya milele nanyi na mtalichukua jambo hili ya kwamba ni amri kwenyu na amri kwa wana wenyu na ndipo itakapokuwa hiki nchi ile nitakao endelea kuwapatia ni ya kwamba Mtaendelea kukumbuka utumishi huu na kuendelea kushikiria maagizo haya na ndipo watoto wenu watakapokuwa wakiwauliza hii ni maana gani hii na ndipo basi mtawaambia ya kwamba ni dhabihu ya, ya ni dhabihu ambaye ya pasaka ambaye Bwana aliweza kupita nyumba za wana wa Misri na kuangamiza wana wa Misri wote na alipita nyumba zetu akatuokoa. Hivyo ni kusema ni zabihu itakao ya kwamba ni pasaka ya Bwana alipita nyum... juu ya nyumba za Waisraeli alipoendelea kupiga nyumba za wana wa Misri akaokoa nyumba za wana wa Israeli na walipotikia hiyo maneno wakamsujudu Mungu na wakaenda wakafanya mambo hayo kama vile Bwana alivyo kuwa Musa na Haruni na ndipo basi katika uh, kutoka pia katika kutoka maagizo haya Mungu bali kuweza kuwaagiza vile watafanya aliweza kusema na kuagiza ya kwamba sasa kutoka sasa wazalio wote wa wana wa Israeli wa kwanza wataweza kuwa wa Mungu na ikiwa ni, wa, ni wazalio wa, wa nyama ama wa wanadamu watakuwa wote ni wa Mungu na ikiwa mtu anataka kumkomboa atamkomboa kwa njia ya atamchukua kwa njia ya kumkomboa kwa hivyo wazaliwa wa kwanza wote wa wana wa Israeli, Mungu akaweza kuwa amewachukua. Na ndipo basi neno linasema ya kwamba basi wazaliwa wa nyama pia wakawa ni wake. Na Mungu akasema wote wanaozaliwa kwanza wao ni wa, ni, wa, ni watu wangu. Ungeangaalia katika kitombo, kitabu cha hesabu hesabu ni tatu aya ya kumi na tatu anasema baadaye alikuwa amechukua wazaliwa wa Kwanza na alikuwa amewachukua katika nyakati hii alipoweza kuamua kuangamiza wana wa Misri na Mungu akasema wazaliwa wa Kwanza ni wake lakini katika kitabu cha Hesabu kumi na tatu akasema pia sasa nimewachukua wa walawi kuwa watu wangu badala ya wale wazalio wa kwanza hii ni wakati gani ni tutaangalia huko mbele utaona ni ya kwamba ni wakati wana wa Israeli walipoweza kuondolewa na kuhama na kuingia katika janga la Sinai na huku wakafanya uasi mkubwa na Musa akachora mstari Akasema walio upande wa Mungu waweze kuja upande huu na walio upande wa kinyume waende pande lile nyingine na kinadazani na kinakora hao wote wakaamua kuwa upande ule mwingine lakini warawi wote walihama na kwenda upande ule Musa alikuwa na hivyo Mungu akasema jambo hilo wametenda bila kuwaza na kuwazua waliondoka mara moja na kuweza kwenda upande wa Mungu Mungu akachukua kuwa watu wake kwa sababu Mungu sasa alikuwa amechukua wazaliwa wa kwanza sasa hivyo ndivyo naye akaweza kuchukua walawi waweze kuwa wazaliwa waweze kuwa watu watakao hudumu katika nyumba yake hii unaona ni ya kwamba ni baada ya Mungu kuweza kuingiza hekalo juu ya kuabudu jinsi watu watakavyokuwa wakiabudu ndivyo Mungu alivyowachukua hawa walawi weza kuwa watu watakao kuwa wakitenda kazi katika hekaro badala ya wale wazalio wa kwanza na Mungu akasema warawi watakuwa ni watakatifu kwa kazi yake na badara ya hao wazalio wa kwanza ndipo basi akawachagua wawe wakihudumu katika kitabu cha hesabu eh, kitabu hicho cha hesabu na ni ni 8 aya ni 15 na kumi Na ndipo na basi tunapoendelea katika mpangilio huu wa ukombozi wa wana wa Israeli Mungu Mungu anaendelea kuelezea mambo mazito mazito hapa na kwa sababu sasa Mungu amemwaagiza Musa vile atakavyokuwa amefanya ama atakavyofanya na wana wa Israeli hapa ndiyo tulikuwa tumerudi upande wao. Kuangalia vile walivyokuwa wameandaliwa tayari ili waweze kuwa tayari kujikinga na mjanga hili kujia wana wa Israeli ama wana wa Misri. Wamepewa kinga maalum. Na ukiangalia ya kwamba hawa wana wa Israeli walipokuwa wakiagizwa maagizo haya Kulikuwa pia na Wamisri waliosikia habari hizi na wakaamua ya kwamba hata wao wangependa kuabudu Mungu huyu wa Israeli, Mungu ambaye ana nguvu na uwezo wa namna hiyo. Na ndipo basi huyu mwana kondoo ambaye alikuwa anatolewa, Alikuwa basi anatolewa akiwa ni mfano mpano wa jinsi Mungu atakavyoweza kutoa mwana wake wa pekee aweze kukomboa ulimwengu mzima kutoka katika utumwa wa dhambi ukiangalia katika uh, katika kitabu cha ja wa, wa Korintho anasema hii ya kwamba katika kitabu cha ja wa Korintho wa kwanza A tano haya ni ya saba anasema basi msijisafishe mukatoe ile chachu ya kale mpate kuwa ndonge mpya muweze kuwa ndonge mpya anasema chachu itolewe muwe ndonge mpya kama vile hamkutiwa chachu maana pasaka wetu chinjwa yaani Kristo. Kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba wakati ule ambaye waliambiwa watoe wa, mwanakondoa kondoo achinjwe wa na wakaweza kuweka damu katika mimo ya milango na katika vijijiti vya milango ni ya kwamba inalinganishwa na vile Yesu atakavyotoa damu yake kwa ndani ya mioyo ya wanadamu wale ambaye wa watamukubali yeye aweze kuafidia kwa ajili ya dhambi za kila mmoja duniani kwa hivyo Yesu ni mwana kondoo damu inapakwa sasa sio kwa miimo bali inapakwa katika mioyo ya wanadamu kwa maana yeye ametolewa kuwa kafara kwa ajili ya ulimwengu mzima na unapoangalia hiso hiso fo ilikuwa inaendelea ku, eh, kutakasa hawa wanadamu inasimamia inasimamia nini inasimamia utakaso kwa njia ya pekee ukiangalia katika kitabu cha Zaburi Zaburi ni moja haya saba Daudi anasema ya kwamba unisafishe kwa hiso Nami na nitakuwa safi, nami na nitakuwa mweupe kama zeruji. Unionchaina nami nitakuwa mweupe kama zeruji. Unifanye kusikiliza, kusikia furaha. Ile inachangwe mipupa uliyoponda ifrahi. Usisistiri huko, usitazame dhambi zangu zote. Na kwa hivyo ndipo Mungu anaendelea kuelezea ya kwamba katika yeye akiwa Yesu ndiye ndiye sadaka ama ndiye kafara ambaye imetolewa ana uwezo wa kusafisha ndani ya mioyo yetu. Ana uwezo wa kusafisha dhambi zote zinazotupinga. Ana uwezo wa kutondolea hali zote ambaye zinatutenga na Mungu na na uwezo wa kuendelea kutusustain ama kutudumisha katika imani iliyo ya kweli ya kuegemea neno na kusimama na neno maana neno linapoendelea kusimama wote wanaoliendelea kuiegemea hili neno hakuna hakuna sababu yoyote ya wao kuanguka ama kujikwaa wachochote chochote kile na unaona mwana kondoo huyu pia alikuwa ni lazima aweze ku, ku, kuandaliwa akiwa mzima hangeweza kuvunja vunjwa kwa njia yoyote maana alikuwa analinganishwa ama mfano wa mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo ambaye angeweza kuja na mfupa wake hakuna hata mmoja ungevunjwa hata kama alikuwa amekuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu na hiyo ndio iliyokuwa kweli ya kwamba Yesu aliyekuja kufa kwa ajili ya dhambi zako na kwa ajili ya dhambi zangu yeye hakuvunjwa mfupa hata mmoja ukiangalia katika katika kitabu cha Yohana 19 aya ya sita inasema kwamba haya yote ilitokea ili andiko aliweze kutimia ya kwamba hakuna mfupa wake huyu mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo utakayeweza kuvunjwa kwa njia yoyote ile Kwa hivyo ndipo eh, unaona huyu mwana Kondoa ambaye anatolewa sasa akiwa pasaka katika usiku hii ya ukombozi alikuwa hawezi kuvunjwa mfupa hata moja maana alikuwa analenga mwokozi wa ulimwengu anaka atakaye kuja na salabani na akupa, na hakuna hata fupa, fupa hata fupa lake litakaloweza kufunjwa. Na unapoangalia katika aya na saba anasema tena andiko lingine litimie ya kwamba watamtazama yeye walie mchoma. Ndipo basi hii ikawa sasa ni ukamilifu wa kafara ambaye mwana wa Mungu alijitoa kuwa kafara iliyo kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na ndipo basi ikawa nyama ni lazima zingekuliwa. Na tunapoangalia na kuweza kufahamu kuona na kusoma na kuelewa ya kwamba hatuwezi kuamini Yesu Kristo kwa sababu ya, ya ya ya kusamehewa dhambi tu. Lakini pia neno linasema ya kwamba kula nyama hizi sio sio kutosheresha tu sasa. Tunamwamini Yesu kwa sababu ya kusamehewa dhambi, lakini ni kuendelea kukula mwili wake. Ambaye mwili wake ni nini? Mwili wake ni neno lake. Ukiangalia katika kitabu cha injiri kama vile imeandikwa na Yohana kitabu cha injiri ya Yohana katika uh, ni sura ya ni sura ya 6 aya ni hamsini na tatu na hamsini 54 na Yesu waka wandia, amini amini na nawaambieni ya kwamba usikupokula mwili wake mwana wa Adamu wewe hauna uzima Ukunywe ukule mwili wa mwana wa Adamu na ukunywe damu yake. Usipokula mwili wake na kunywa damu yake, hauna uzima. Na na wale wanao wali, walao mwili wangu na kuinya damu yangu, yule anao kula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho kwa hivyo wewe na mimi tunastahili kuweza kula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu na wanafunzi walipoambiwa maneno hayo walichanganyikiwa kama vile wengi labda wananisikiliza wanachanganyikiwa mbona mhubiri sasa anataka tufanye nini anataka tuweze kuwa, kuwa watu wa kukula watu ama Yesu tamkula akiwa wapi wapendwa pasaka inapotimii inapoendelea kuliw Inalinganishwa na mwili wa Yesu ambaye ni mkate ambaye hauna chachu, haujatiwa chachu na na divai ambaye imetengenezwa kwa misabibu ambaye haijaweza ku eh, haijaweza kuchacha kwa njia yoyote ile. Yaani fresh grade ndipo unaona ya kwamba Yesu aliweza kuleta maneno haya katika utaratibu kabisa na akaonyesha kwamba wale wanaokula pasaka ya Bwana yani meza ya Bwana ni wakule mkate usiotiwa na, usiotiwa chachu wengine katika ulimwengu wa Kikristo leo wanakula bofro wanakula mikate ambayo already ina chachu imetiwa chachu wanakula wanakunywa divai ambaye ni wine ambaye ukikunywa grass moja utalewa hiyo haisimami damu ya Yesu damu ya Yesu inasimamiwa na juice ya misabibu ambaye hata ukikunywa debe tatu hawezi lewa lakini sio ile sio ile wine ambaye imewekwa msalaba mwekudu, haiwezi kubadilika kutokuwa wine kwa sababu imewekwa msalaba. La! Hiyo bado ni, ni kilevi, ni ulevi, ni kitu kinaolevya, na hiyo haiwezi kusimamia damu ya Yesu. Damu ya Yesu inasimamiwa na misabibu iliyotengenezwa ambaye haijachanganywa na ferment. Haijakuwa na ferment. Haiwezi kukul, kufanya ulewe na mkate amba umetengenezwa na ngano ngano halisi ambaye haijachanganywa na chachu yoyote. Ndipo unaona wengi leo wanakula na kuharibu mwili wa Bwana. Na badala ya kupata mibaraka wanapata elana. na Ndipo basi tunaona ya kwamba mwili wa mwili wa Yesu anasema ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli aliye anaokula mwili wake na nao kunywa damu yake yanakaa yeah, ndani yake na ye na Yesu atakaa ndani yake na alipokuwa akielezea hasa kinagaubaga juu ya maneno hayo anasema maneno haya ninaoyazungumza kwenye usiku siku ya leo ni manen ni, ni roho. Katika kitabu cha ja Yohana 6 aya ya 63. Na ndipo basi unaona ya kwamba yeye Yesu akaweza kuonyesha ya kwamba neno lake ni roho. Hivyo kumbe Biblia yote kutoka Genesis mpaka Ufunuo ni roho ya kwamba neno analo lizungumza hilo ndilo loho Wengi wanataka sana kuwa na roho, lakini wanakataa kata, kata neno la Mungu. Ukweli ni ya kwamba huwezi kupata roho wa kweli wa Mungu ikiwa huwezi kukula neno la Bwana. Maana hilo neno ndiyo roho. Ndivyo basi tunaendelea tunaona ya kwamba katika hali hii Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe aliweza kukubali kuwa na sheria za Mungu. Na akaweza kutii sheria na utaratibu wa sheria za Mungu. Na akaonyesha nguvu zake na uwezo wake katika katika maisha yake. Na Yohana anasema hivi katika kitabu cha ya Yohana Johana moja aya ni ya 14 ya kwamba naye neno alifanyika mwili na naye akakaa kwetu nasi tukaona tukaona eh, utukufu wa, wake utukufu kama wa Mwana wa pekee atokae kwa Mungu amejaa neema na kweli na ndipo Yohana akamshuhudia akasema hivi ya kwamba huyu ndiye nilyezungumza juu yake ya kwamba huja haja nyuma yangu na alikuwa mbele yangu maana ye alikuwa kwa hata kabla yangu kwa hivyo wafu wanafunzi wa Yesu lazima waweze kuchukua nyayo za Yesu na waweze kuendelea kudhihirishia ulimwengu ya kwamba kwa uwezo wake Yesu Kristo wamebadilishwa nia zao na mawazo yao na wanaendelea kuwa na uzima kwa sababu wanakula neno na kunywa damu yake mwana mwana kondoo wa Mungu na ndipo basi wakaelezewa wana wa Israeli siku ile ya kwamba I zile nyama wangekula pamoja na majani makali yani na hii ilikuwa inasimamia makali haya ilikuwa yanasimamia mateso walioweza kuipata katika nchi ya Misri katika nchi ya utumwa. Na ndipo basi tunapoendelea kukula meza ya Bwana ni ya kwamba tunaendelea kunyenyekea katika hali ya kuona jinsi dhambi ilivyoweza kutufanya kuwa watumwa. Na hivyo ni we, ni lazima tuweze kunyenyekea mbele zake na hii ni hali ya kuangalia pia unyulaji wa meza ya Bwana itakuwa inatukumbusha jinsi mambo yanavyoweza yani yalivyokuwa na vile hata na sisi tunavyostahili kuweka dhambi kando na kuweza kukaa ikiwa tunatakafika katika neno lake Mungu Na ndipo basi wakaelezeo wa wao ya kwamba waweze kuondoa ile chachu ya kale ndipo waweze kuwa katika ndonge mpya maana pasaka yetu imeweza kutolewa ambaye ni Yesu Kristo na kwa hivyo kuwe na ukweli na kuwe na amina ndipo basi Isafisheni mkaweze kuo, kuondoa ile don, ile ile chachu ya zamani maana pasaka wetu already ameweza kuchinjwa ambaye ni Yesu Kristo Na ndipo basi kabla ya hawa wana wa Israeli kuweza kutolewa katika nchi hii ya Misri ni lazima waweze kuonyesha imani yao kwa huyu mkombozi Yesu Kristo. Wajitenge kando na wana wa Misri, waweze kutii Mungu na kusikiliza sauti ya Mungu, na wafuate sheria na maagizo waliokuwa oridi wameagizwa, wachinje yule mwana kondoo, waweze kupaka damu katika mimo. Na kama hawangefanya hivi, hata na wao watoto wao wangeweza kuwa kuuawa. Kwa hivyo Mungu hapa alikuwa anataka kuweze kuendelea kuwasaidia kuwa watifu na wanao endelea kufanya kama vile Mungu anavyotaka wafanye. Na kwa sababu ya utifu basi wakawa na imani. Hivyo ndivyo wale wote wanaokombolewa kwa damu ya Yesu ni lazima waweze kuwa na nafasi ya kutenda jambo fulani katika marake Mungu mwenyewe hawezi kukufanyia lile analo kupatia nguvu ya kufanya hivyo ameweza kuwapatia watu nguvu na uwezo wa kuamua kutofanya dhambi hawezi kuja hapo akufanyie mujiza ili uache dhambi na unataka kufanya dhambi ukitaka kufanya dhambi ana unaendelea kuifanya maana huo ni uamuzi wako na awezi kukufanyia mungu hawezi kukufanyia lile ambalo amekupa uwezo wa kufanya ni lazima tuachane na dhambi na tuweze kutii ili tuweze kupokea wokovu ambaye tunaokolewa kwa njia ya imani na amedhihirisha jambo hilo katika hali ya kuweza kutupatiana nafasi ya kuwa watenda kazi pamoja naye katika kazi hii ya kuokoa wanadamu na mapokeo yanao yanopeanwa na neno lake Mungu. Na ndivyo basi Musa akaweza kuwaelezea hawa wana wa Israeli bila watakavyoendelea kufuata masharti kwa sababu ya ya, ya, ya ukombozi wao. Walifurahi kiasi kikubwa kiasi ya kwamba wakanyenyekea mbele za Mungu wakamsujudu Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka 12 aya ya saba ndipo wakaambiwa wa, wa, wa, Mungu akakao amesema, ya kwamba jambo hili litakuwa mkiambia watoto wenyu ya kwamba ni pasaka ya Bwana Mungu aliyepita juu ya nyumba za Waisraeli na kaweza kupiga nyumba za Waisraeli na ndipo wakaweza uh, na ndipo akakomboa nyumba zetu waliposikia habari hizo kweli waliweza kunyenyekea na wakaenda wakafanya yale yote walioagizwa na ndipo basi baada ya kumaliza hiyo neno linasema nini usiku wa manane ukawadia wapendwa na hapo hapo Mungu akafanya kama vile alivyo kuwa ameagiza atafanya. Akaweza kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Misri kutoka katika kinyumba ya mfalme Farao. Na mpaka mtoto ama mjakazi wa nyumba ya Farao. Aliyeketi katika kichanzi na mzaliwa wa mtumwa aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa na wazaliwa wote wa kwanza wa wa wanyama wote wakaangamizwa usiku huo huo kilio kikaweza kuzikika katika nchi ya Misri yote naye nae na, farao akatoka usiku huo huo yeye pamoja na watumishi wake wote wakatoka katika ikuru na wanaenda wapi? Kumekuwa na kilio kila mahali. Hakuna hata nyumba moja iliyokuwa haina kilio, maana wazalio wote wa kwanza wameweza kuangamia. Unapoangalia hao wana wa Israeli katika nyumba zao, hakuna hata mmoja aliyekuwa amepatwa na pigo hili. Wow, wao wakaanza kufurahia ukombozi hata wakiwa katika nchi ya Misri na wakaweza kuona Mungu analipisha mateso ambayo wamekuwa wakiteso na hawa wana wa Misri na ndipo basi wakajianda mara mara mara moja kuweza kuondoka na Waisraeli Waisraeli walipokuwa wakiagizwa maagizo haya tunaona pia wa Misri wengine walijiunganisha na wao na wakaendelea kuomba waweze kuruhusiwa kuabudu Mungu huyu waachafu jinsi hiyo na wakapata kibali na ndipo basi wakaamua ya kwamba Mungu wa Israeli Tiyo Mungu wa pekee hivyo wakaweza kunyenyekea na kuomba na nafasi katika nyumba za waisraeli na kwa kweli walipata Dipo basi Waisraeli wote wakaweza kuwa wana ti maagizo na mipangilio mahususi ya kuondoka kwao. Na hapo wamekula mwana kondoo na wameweza kuweka kupaka miimo uh, yao damu na maraika amekuja wamepita na wana kondoo wote wakaliwa na, nye, na mboga zile mbichi. Sasa wao wa, wako tayari tayari usikiliza maagizo yale wa baada ya hapo hakuna mwana israeli yoyote aliyoweza kutembelewa na nafigo hili na ndipo eh, hakuweza kuingia kwa sababu kulikuwa na damu kilio kikatikika watu wote wakalia wazaliwa wote wa kwanza wameangamia hata mzaliwa wa kwanza wa ferao. Hata mzaliwa wa kwanza wa jemedali wa, wa jeshi la wa, wa, wa Misri kila mtu aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wote mara moja wakaangamiwa kilio kikatikika kutoka kila mahali ya kwamba wakati huu ndipo farao akakumbuka maneno aliyokuwa anajidai kwa malingo akiuliza huyu huyu Yehova ni nani jiyesikuachilia hawa watu mimi simjui Yehova na ndipo mara moja akaondoka pamoja na watumishi wake wakaita Musa wakamwambia sasa wewe ondoka pamoja na wale watu wanaokufuata ondokeni nyinyi nyote hata na mifugo yenu ondokeni kwa sababu waliamua na wakaona pigo lile litakaofuata hawajui litatokea jinsi gani Wakaona sasa zi zote zikakuwa tumekufa na ndipo wakaweza kuachiria. Basi ule e, wakaachiria sasa ile mambo ambaye walikuwa wanapinga. Na ndipo basi ukiangalia hapo hapo ndipo mfalme akaweza kusema amepewa nafasi ya kuondoka. Wapendwa, hivi ndivyo itakavyokuwa katika nyakati zetu tunazoishi. Ya kwamba wakati shetani atakapokuwa amechukua dunia hii na kuendelea kuisawana kupitia kwa wafalme wa dunia hii, watakapokuwa wanaendelea kutesa watu wa Mungu, dipo wingu litakapoonekana Wakati watu wa Mungu watakapo kuwa wameteswa wameenda mi, mi, mistuni wamekaa kana kwamba hawana tumaini, ndipo wingu litaonekana kama kama kama kama, kama mkono wa mwanadamu likija kutoka upande wa mashariki. Nalo wingu lile halitakuwa ni mwingine bali ni Yesu atakao kuwa amekuja sasa kuchukua watu wake na dunia yote nayo itakuwa ime imekusanyika ime, ime ikitaka kuangamiza kabisa once and once for all watu wa Mungu na ukombozi utawadia je sasa hao watu wote wameambiwa waondoke mpango wa kuondoka utakuaje usikose kuwa nasi siku ya kesho tuendelee kuangalia Jinsi, makala haya yanavyotupeleka na kututureza karibu na Mungu wetu zaidi. Na Mungu wetu aendelee kutubariki tunapoendelea kujiandaa na mapenzi yake afanyike ya kwako na kwangu. Na nina imani ya kwamba ataendelea kutubariki. Hebu tuweze kuomba. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na kwa ajili ya kutupatia nafasi hii ya kulizungumzia neno lako ambalo ni takatifu linalofaa kuzungumzwa na malaika juu yake lakini sisi tukiwa chini na tukiwa wanyonge na wazaifu na wenye dhambi Umetwita na ukaweza kututakasa ili tuweze kufaa kulena neno lako hivyo tunaomba hili neno liendelee kubadilisha maisha yetu litukalishe kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili hapa duniani Bariki kila msikilizaji alionisikiliza, aliosikiliza hili neno kila mahali. Bariki ya familia zote zilizowaakilisha katika kusikiliza neno hili Na ubariki radio yetu ya Abaguzi grobo inapoendelea kupeperusha neno hili kila mahali kote ulimwenguni. Napenzi hapa yafanyike tunapopungukana tuachane milirods kifungua na pendo lako. Hadi siku ya kesho katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Amen.